echipele de juniori. Dacă ne uităm la rezultatele acestor echipe, nu văd de unde ar putea reconstrui echipa naționale mare în 2 sau 4 ani de zile. Rezultatele echipele noastre naționale de tineri și juniori sunt dezastruase. În fine, Giga Popescu a mai anunțat aseară la Tribuna Zero că nu va mai candida niciodată la președinția Federației Române de Fotbal, fiindcă nu mai are motivația necesară. Da. Așa... Da. Asta. Deci nu mai avem nicio speranță. Pam, Plus că pam. ultima dată când a candidat, cred că brusc a descoperit că are de făcut altceva, nu? Da, s-a întâmplat a, chiar aici. în ajunul alegerilor nenorocirea. Deci poate face o asociere și a zis că nu mai. Da, în rest, jucăm cu Rusia asta, Nu asta, Ok. <laughs> ce să... <laughs> Jucând cu Rusia de la 6, înțeleg. Da, fix. fix. De la șase, fix la Grozny. înțeleg că e... La Groznei. Băi, fii atent, o că la Groznei, e Groznei e sărbătoare Grozny. Eu am citit. Serios, ce are am? un stadion de 30.000 de locuri. Vine mă țel, toate biletele. Un stadion nou-nouț, aș spune. Da, nu. <laughs> la fel ca tot orașul. E nou și stadionul din oraș. Da. da. 30.000 de locuri. E prima oară când echipa națională a Rusiei joacă la Groznei. Normal că o săbătoare locală Şi Prima dată că... când echipa națională a Rusiei joacă la Groznei fotbal Asta. <laughs> <laughs> Cazaceu, Că au jucat Caza ce au făcut ei pe acolo cu tankurile Nenorocire Și înțeleg că îi promova meciul cu afișe uriașe, cu Gicu Grozav Cu Gicu Grozav? Yes. Gicu Grozav joacă la Groznei Aha. În De sensul ăsta face Și face parte și din lotul echipei naționale La națională nu prea mai joacă, dar încă e asociat Acum da. e în lot ai să dau pe Google Limits, să văd și eu cum eu zic cu grozav. n fi știut că joacă România acolo dacă eram din Groznei. Da. Europa FM. De aceeași frecvență cu tine. Oamenii din preajma mea susțin că au văzut fulgi pe stradă. Da. Astăzi îndrun spre radio. Eu sunt singurul care nu i-am văzut. Dacă și la voi ninge, trimiteți-ne fotografii prin da. WhatsApp la 0728 Dacă... Dacă ninge sau cu o fulguială mică. Da. Dacă aveți se... de anul trecut, da. pentru zav să vadă cum arată zăpada. Mă rog, ceva pe acolo. Înțeleg că iarna e pe stradă. iarna 7 și 20 de minute.Bună dimineața, dimineața, prieteni. Aveam și fotografii asta, știi. ne gândeam da. să cerem poze cu super luna, am primit cu super zăpada. Băi, foarte, mult. te înțeleg că nicci peste tot. <laughs> ți i pus mă, cauciucurile de iarnă? Da. v ați spus cauciucurile de iarnă? Toată da. lumea încord. Da. Aiure, da. Ai să da, niște, niște cozi la să niște la vulcanizare și la asta până și la mine, în mediul rural, există o vulcanizare în sat. Și, lasă. Dar și știi pe că strada respect, pe ulița respectivă Este coadă Luca și-a luat liber ca să-i spună <laughs> să povestim? Da Povestește. E, e povestea de anul trecut da. Când Luca a zis Într-o da, dimineață -am ce păi, și pe mine. Într-una din zile pot să plec și eu cu o oră sau jumătate de oră nu oră întreagă, o oră, o oră, întregă, o oră în cap O oră mai da. devreme zic, dar de ce vreau să pleci? Păi ce? Vreau să-mi pun cauciucul de an. <laughs> Cred că e după noroc. Eu am zis să fiu prudent. Și s-a a dus, o... -a dus după, după program. Normal da. nu era nimeni la organizare. Era nimeni, Eu cred că este, știi cum, e după noroc. Eu mi-am pus cauciucurile de iarnă în urmă cu trei săptămâni. Am stat la coadă, mă, vreo două ore jumate, trei, nu mai știam ce să fac. Faptul că te și... tu acolo, era un loc celebr deja și de asta s-a format Și după coadă. aceea am avut privilegiul să conduc mașina Ionelei și pun și ei cauciucuri. <laughs> <laughs> și m-am pregătit. Mi-am luat sandvișuri, mi-am luat încărcător de calculator, zic, să Ai stau zic. pe... Și era ajuns, nu era nimeni. Nu mi-a venit să cred. Zici, ce se dublați întâmplat, da faliment, ce aici? Nu, n da. nu a fost să fie. Da. E după noroc. În altă ordine de idei, fraților, deci aveți grijă cu zăpada, a început să ningă nenorocire. Uh, în altă ordine de idei, știrea săptămânii, mie mi se pare asta. Un bărbat, și pe cuvântul meu, un bărbat vrea să lase instituției DNA două case moștenire. Și de domn profesor Voiculescu cumva? <laughs> domn profesor cred că le-a lăsat la ANAF. <laughs> cred că a lăsat mai multe la ANAF, da. E vorba de două case, județul Maramureș, pe care le are în proprietate. Ce frumos e Maramu. Bărbatul a făcut deja primele demersuri La primăria din localitate Care are emis adeverințele pentru notariat De întocmirea testamentului Nu mai are rude în viață, nu mai are nimic În schimbarea așa, o casă de 390 de metri cu teren de 370 uh -huh. Deci mai mare suprafața locativă decât suprafața de teren Și de o altă casă de 120 de metri Cu un teren de aproape un hectar și are și grajdul asta. A, bun asta. <coughs> grajdul e pentru măgarii pe care îi prinde DNA. <laughs> da, domnule, deci în țara asta unii oameni au început să lase moștenirea DNA-ului proprietă, ceea ce mi se pare foarte, foarte bun. Vezi că și DNA-ul se preocupă să-i prindă pe ăștia și să-l lase moștenire statului diferite. Sau poate să aibă și doamna Codruța Zestre. <laughs> da, Mă gândesc. Nu știu. Dar nu da. e Nu e rău, nu nu e rău, e rău. deloc. Vești bune are în finalul ăsta de ani. Mulțumim da? pentru... Băi, trebuie să... <coughs> Vin fotografii de peste tot. Uite, Făgăraș-Sibiu, măcar să menționăm, din Târnaveni, din facem lui. un album foto pe Facebook? Din Petru Județul, Fog. nu cred că are bă, Facebook cu atâta spațiu, câte fotografia. Da, da. am. Da, Hai alu, că Ioana, azi e treabă. Da. Deci, uh... Ioana, știi când îi zic? The a man. făcut... Ce? Trebuie să vă închipuiți pe Ioana. Ioana stând fix așa cu degetele pe tastatură și când am zis Ioana, se uită înspre mine, dar doar ochii i-am mișcat. Și zic, hai că azi ai treabă. pe Și Victor închide ochii, DNCB, nu și, închide ochii da? și face... Hmm. E un om care Aici, te uiți la mine! Te uiți la mine! Înțelege? E bine să te uiți și te am explicat. Când conduci, Zaf, deschizi da. ochii și vezi că vorbești afară. Când auzi pe Vlad vorbind, te mai uiți și tu spre el. Mulțumim! Bună dimineața! Vine, Moise! În fiecare zi, ai puterea de a alege: să mergi înainte sau înapoi.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 este Black Friday la Franco, reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără deverință dacă soliciți cardul în Franco.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 Șa, viața mea, devină pe ea. Hey! I Europa ce mai punem Europa FM 7 și 33 de minute, bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculti Bizy Day la Europa FM. Bizy Day, bună dimineața, mai siguran! Bună dimineața, și bine v-am găsit! Câștigarea Moldovei de către Igor Dodon, candidatul declarat filorus, ce se opune integrării în UE a țării vecine, complică destul de mult situația de peste prut, dar asta e democrația. Dincolo de faptul că rezultatul votului a fost evident distorsionat, pe de o parte de autocarele cu votanți aduse din Transnistria, pe de altă parte de imposibilitatea de a vota a moldovenilor aflați în vestul Europei și chiar în România, câteva învățăminte avem cu toții de tras din această situație. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Da, Moldova repetă din nou, într-un stil mai dramatic, experiențele României. Cu votul din diaspora la ei a fost aproape exact ca la noi în 2014, doar că la noi imposibilitatea de a vota s-a produs în turul 1, ceea ce a și provocat reacția din turul 2 și lovitura praznică pentru cei care au încercat să interzică dreptul la vot. La moldoveni, revelația furtului a venit prea târziu, din păcate. Așa cum vă spuneam cu ceva timp în urmă, dacă România reușește de cele mai multe ori să se salveze de pe marginea prăpastiei Moldova cade de fiecare dată în ea pierzând apoi ani buni cu urcușul înapoi spre un loc ce părea cucerit. Dincolo de asta însă, și România, și Moldova trebuie să privească pragmatic situația și să evite o a relațiilor așa cum s-a întâmplat în epoca Voronii. Indiferent cine domină clasa politică de o parte sau de alta a prutului, vorbim totuși de aceeași națiune. Așadar, România va trebui să continue proiectele de asistență a Republicii Moldova, chiar dacă probabil votul de duminică a trecut a cam scos Moldova de pe harta cancelarilor europene. O fi România Europa pentru moldoveni, dar Basarabia este România și pentru români și pentru o bună parte a moldovenilor. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l rețină și să-l înțeleagă în primul rând autoritățile de la București. Al doilea lucru este că sprijinirea unor figuri politice care se declară pro-europene sau chiar pro-unioniste de la Chișinău, dar care au în spate interese oligarhice, este o mare greșeală. Așa a fost cazul pe relația Filad Băsescu, dar și cu relațiile dintre guvernele Ponta, cu toate guvernele sprijinite din umbră, de de Vlad Plahotniuc. În final, moldovenii ajung să asocieze și România și Europa, dar chiar și democrația, cu mafia politico-financiară de la ei. A treia învățare de minte de data asta pentru moldoveni este că starea de ostatică a transnistriei pe care Moldova o are din 1994 trebuie să înceteze. De fapt, Transnistria transnistrie este o bază de operații rusească, un teritoriu asupra căruia autoritățile de la Chișinău nu mai au oricum controlul de două decenii, dar care, uite la nevoie, poate fi folosită și pentru schimbarea rezultatului unui vot, nu numai pentru o invazie rapidă sau pentru priponirea Moldovei cât mai departe de Uniunea Europeană. Moldova nu va putea face niciun pas înainte până nu își securizează ferm granița de stat pe Nistru. Transnistria este acum o problemă cel puțin la fel de mare pentru Ucraina și rezolvarea acestei probleme tot în seama Ucrainei ar trebui lăsată. Că veni vorba de situații complicate, deși înțeleg și împărtășesc frustrarea tinerilor moldoveni care fac acum proteste în stradă, aș vrea să le atrag atenția și lor, dar și celor care îi sprijină că momentul e cum se poate mai prost pentru asta. Protestele sunt firești, dar ele trebuie să fie pașnice, căș destabilizarea Moldovei nu poate folosi decât Rusiei. Știu, Rusia și-a pus omul în fruntea țării vecine, atâta doar că Moldova nu reprezintă nici cum o miză pentru Rusia. România însă reprezintă, căci este granița NATO și a Uniunii Europene. Să fim deci atenți să nu greșim și să nu facem jocurile nimănui. Momentul reunirii țărilor noastre într una singură poate că nu a venit, dar nici prea departe nu poate fi. Nu putem grăbi istoria, putem fi doar pregătiți pentru ea. Acesta este motivul pentru care care susțin că România va trebui să continue proiectele comune cu autoritățile de peste Prut, chiar dacă la Chișinău șeful este acum un rusofil care vrea să plece cu Moldova în spate și să o ducă hăt undeva prin Asia. Moldova nu pleacă nicăieri, să știți. Tot aici, lângă România, o să fie. Iar România trebuie să rămână alături de Moldova, indiferent de planificările de pe la Bruxelles, Washington sau Moscova. Moiseguran, Bizidei, mulțumim! Avem România în direct cu Moiseguran. Au nu și un sfert la Europa FM. Bastila Busy Day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 Și 41 de minute. Mulțumim pentru fotografiile trimise pe WhatsApp la 0728111222, care demonstrează că iarna la voi acolo unde ne ascultați. Până la 10 ne descurcăm noi și cu WhatsApp, o astfel încât să descurcăm, descărcăm fotografiile, să le punem pe Facebook. Și cam atât. Da, primăria Capitalei Patriei Noastre, și anume orașul București, deci Primăria Generală, va înființa un call center pentru semnalarea faptelor de corupție. ești de bun, nu cred. Da, o să fie da. probabil cu de aia indien care nu înțeleg ce spui. Alau! Da, apasă 1, 2, da. apasă 1, 2, 2, 1. Mem tot! La sfârșit. Da, se va înființa o direcție mm. de integritate care urmează așa. să coordoneze activitățile primăriei generale pentru prevenirea și combaterea corupției și abuzurilor profesionale. Băi, dar nu cred că există așa ceva. Foarte bine, bravo, 25 de angajați o să aibă. Deci 25... 20... <sus> Întrebarea mea e cât e șpaga ca să te angajezi la direcția anticorupție <sus> din primărie. Cred, da. În cadrul chiar așa... Deci chiar așa, hai să vorbim Deci fiți atenți, vorbim de șpagă Știți că eu n-am dat șpagă niciodată, asta am zis de multe ori L-am supărat de multe Dar, ori Dar când, când am pregătit știrea asta Ieri mi-am adus aminte că am dat Cel puțin o dată Deci am un efort de rememorare Băi, în Așa sunt și politicienii când se duc se știi. Nu, la pe DNA bune. Pe Eu, eu n-am făcut nimic sunt... <laughs> Și după aceea Cura... încep să-și aduc aminte Și ușor, ușor își aduc aminte da. Deci 0372069599 Sunați-ne și spuneți-ne care e cea mai tare șpagă pe care ați dat-o? Sau de care te-ai auzit, poftim, da. că unii o să spună A, păi nu zic eu ce șpagă am dat Dar, mă rog, e anonim aici Hai să vorbim de șpagă. Ce șpagă ai dat, cui și pentru ce? Um, și eu mi-am adus aminte deci, de șpagă Eram în clasa 12 am E n -am sigur că e și pagă veche. Da, normal, nu vedea fi una proastă. Pe plasă, cuvântul tăi. meu, domnare, pe efortul de rememorare. De că pe, pe, la pe măsură ce avansezi în vârstă, ți-aduce aminte lucruri din tinerețe da. și copilărie. Așa. Și m-am dus cu prietena mea. Prima dată ne-am dus și noi la mare, împreună. Am fugit de acasă sau ceva de genul ăsta. Și pe vremea aia nu prea se găseau locuri și uh, eram la, am ajuns la recepție și fata mi-a zis de ceva să ne dea o cameră mai bună. Și m-am uitat la ea și am făcut ochi mari Am ridicat sprâncelele cum știi că fac Și zic cum să îi dau Dă-i ceva, descurcă-te Dă-i ceva Și știu că m-am zis la recepție Și mi-am zis să-l lua Puteți să-mi dați o cameră mai bună și ăla a privirea, s-a uitat la mine așa, cred că nu înțelegea ce cu mine Tu ai intrat în pământ da, Și eu aveam, i-am întins așa, dar ținea mâna peste, o hârtie de 25 de lei wow. Cred că era Tudor Vladimirescu da, Vladimir, da, da, da, da, da i-am întins-o așa și în timp ce i întindeam pe teșgă, mi-am dat seama că el n-avea unghi de vedere Adică el era sub Tejghia cum ar veni, pentru că Tejghia era mai sus decât el și zic, cum îl fac eu pe ăsta să se ridice, știi? Nu mi-a venit nicio idee, dar pentru care am lăsat banii pe teșghea și am plecat. Dar în timp ce mă îndreptam spre ieșire, mă întorceam în așa cu spatele pentru că mă gândeam la două lucruri. Unu, să nu vină altul zi. și să-i dea ăla din partea lui pentru că eu nu i-am dat în mână șpaga că nu știam cum se face. Doi, să nu se deschide vreo să vină curentul și să zboare 25 de lei de acolo și să mă duc pe ei. Și până la urmă banii au rămas pe ghea, eu am ieșit din hotel și fata m-a întrebat, ei dat paga? Și am zis, așa, așa, așa, cam așa. Ce ai primit cameră mai bună? Nu. Dar că asta nu, știu, nu știu că nu știu Cum adica era camera mai bună? Era sau... foarte proastă, dar toate erau proaste. Dar se poate să fi fost mai puțin proastă decât altele. Da, da, da, da. Deci, asta nu stiu că dacă... adică nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu că nu stiu în nu de o sumă de bani. Gen 10 euro. Nu, cine știe ce. Am mai ce? făcut și eu asta. Bă, Zou? peste tot da. primește apartament da. în loc de pă cameră. Mămă, da. sunt foarte invidios, dar totodată, bă, mie mi e <laughs> foarte jenă să dau ciubuc. Da, după, Deci de asta, știi? Ai la frizer și la Kelner dai? Da, acolo aia da, aia că e totuși, știi? Dar da. la de -astea, la spital, la hotel, la Da, -ai, când ai dat prima dată, dat, us când ai dat prima dată ciubuc la frizer? acum ai văzut cum eu când am dat prima dată i-am pus mâna, deci i-am scos nu știu cât aveam, 5 lei, 50 de nu mai știu, 10% acolo și am întins banii și a fost un moment de la cum îi dau. I-am întins și el a făcut, s-a întors așa cu dreapta, și avea la halat, buzunar... a, a, dat, a dat din șold un pic așa și mi mi-am pins buzunarul care era ușor căscat. Da. Buzunarul de la halat. Și am pus ăla și a zis mulțumesc să trăiți, să mai așteptăm. Ai simțit balansul. Da. balans dar gestul a fost da, da, da, da, da. Cristian, bună dimineața! Salut! Salut, salut. Care e cea mai mare șpagă pe care ai dat-o? Cea mai tare ha, să, vă, să vă spun Hai cea zi. mai tare 4 da. ani de zile de liceu da. Am aflat eu la început așa ca un profesor Mai spargangiu. Așa. E... Spagandiu. Da, exact asta a fost Să-i zic despre așa. E... Omul nu la bani Lua produse, keti, whisky În, De la fete, așa Da, da, da Și dacă mă urceam la un moment să zic Să-mi dea bani să trec clasa Sau să iau o notă mai mare Mă rupea Aha. Și în fiecare an Luam da. cât o etichetă de aia de cadou De caiet E pe un pachetul lu altul, că păcatoul, o undedea ghia de la mașina se zicea zicea pe mașina. Deci tu erai haiduc al șpăgii. Adică, dar da, da. mi se pare foarte tare. Patru ani de zile, de zile deci... la fiecare semestru, multam și lu peamăi de ce te-o pacă de un alt. Ai deturnat șpaga oamenilor mai săraci, oameni cinstiție îți dăteau o spaga și tu le-ai de, de tare asta? Mamă, asta nu m-aș fi gândit niciodată pe cum te rog. Foarte bun, bravo Andrei, bună dimineața. O dimineața, vă salută la să te rog! Haideți să vă ziceam pătiți-o cu recrutarea. Da! Deci m-am dus la, la cineva, zic Dom, cu domnul cutare, zic matuici pe mine cineva, păi cât mă costă, zice, păi, ia ceva acolo să avem. Am luat două sticlă de vodcă, 200.000 de lei, da. atunci a 96 așa era. Da! Și zic le vreau la Brașov, că nu, Deci da. hai că rezolvăm. Și începe și zice tășnațatul mare, pe cine credeți, pe mine? Andrei, primul, fac! <laughs> Fă, da seama, deci a dat și își și m-a trimis la cucuieții din deal. Băi, ce nenorocit. <laughs> și după aia, după aia m-am dus la zi, dar e frumos ce ai făcut. așa. Zic să-mi dați înapoi, zice, dom'le, mai avem din vot că doar atata dacă vrei și banii. Mi-a dat banii înapoi nu și meu, nu să mai avem din vot. nu cred că de... <laughs> da, frate, de ce să-mi fă... retur la șpagă, n-am mai auzit. Păi, am A la... rechiziționat șpagă. Da, da, da. Mama, mamă, hai să vedem ce spune Adrian. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Ia zi. Vă povestesc despre șpaga amuzantă. Ia zi, Vali. Prima, prima două. Cred că prima sau a doua zi de carnet Plec cu mașina al da. la un festival Să vremea aia se putea bea Am băut o bere Cum se putea bea? Nu s-a putut bea niciodată România se... la volan ba da, Nu există N-ai cum Eraia cu o bere Știai Asta. tu greșit Bea o bere, plec de la festival Mă oprește poliția Domnule, ce faceți aici? Unde mergeți? Ia dați-vă un pic jos, mă, dau jos, n-aveam nicio lumină. Era două noaptea, așa. era plevardul luminat, n-aveam nicio lumină. Da. S-au uitat ei pe mașină să vadă, toată lumea era bucuroasă în mașină, m-au mirosit un picuț și dici, am băut o bere, știu că o bere e voie, bine, bine, bine. Dom'le, dar știți ce? Ce faceți cutia de vasină din mașină? Avea tata o cutie de vasină de un litru. Ți-a luat care... cutia de vaselină? Da. De ce? Mă zic, nu fac nimic cu Nu mi-a dat mie? Deci că scârție mașina. Ia o de așa. Am dat. Da. Deci, cum a fost asta, mă, poliție? I a vaselina dreșpagă. Da, eu acum nu înțeleg de ce era vaselina acolo. Da. <laughs> Vali, de ce aveai vaselina mașina mașină, mă? Nicu, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Cea mai tare chestie este când să ieși și eu în Republica Vecină, Ungaria, cu mașina. Da. Aveam a aprinse. Nu știam ce și cum. Da. Atâtea ani de la ei de acolo, proiector, azi nu. Și zic, dar mâine este, nu, nu, azi nu, 5 euro, amendă. Domne, n-am euro, n-am. Deschidem porbagajul, deschid por bagajul, mă opisem în satul mare, ca am ieșit pe acolo la o bejznarie. Aveai și tu zicat. vaselina? No, aveam o revistă Playboy și o Coca-Cola de 2 litri. Și ce? Ceales? Amândoi! Amândouă! amândouă. amândouă. Păi poate -i se făcea sete după. Amândouă! De, de la, la efort! Amândouă. Bine, Nicu, mulțumim! Alexandru e cu noi! Bună dimineața! Alexandru, ascultă-ne la, la telefon, te rog. Din. Da, de puțin mai încet ca o interziere, mare și nu ne înțelegem. Bună dimineața, respectul. Salut, respectu. te rog. Dacă aveți drăbdare, am două situații. Una veselă și una Mai avem actrice. un minut. -a ziua, a, aia a veselă, veselă. Bine, veneam de la bălea la autocarul și sunt semnalizat da. că e radar, e radar și în dreptul radarului numai când am oprit. Le-am și arătat celor din mașină, mă rog. După colt, da. mă oprește un domn, polițist. Așa. Și... Actele noastre Păi lasă-o, dreacuși, că numai că n-am oprit Dacă și acum am luat radarul Dă-te-mune și prezint actele Mă dau jos în autocar Și prezint actele și să pleacă spre mine așa Și poate scoate-te, dreacuși, tu 100 de lei Că eu te băgătești pe aici Și vrea așa Ce, dreacuși, mi era să-ți stai inima să zi așa, am dat 200 În 89 Bun, Mulțumim foarte mult, Alexandru. Mulțumim și lui Tibi care a așteptat pe fir. și Să știi că uh, au fost foarte multe telefoane. Lasă-mă să zic asta. una super tare. povestește un prieten, Tibi, ajută-mi, lasă-mă pe mine să o zic pe asta. Deci, povestește un prieten pe centura de la PlayStation, pe vremea când podurile alea nu aveau două obezi, nu fusese rălățite, deci doar o bandă. Și, uh, mă rog, la PlayStation trece pe acolo și uh, dă de o căruță, care tranca, tranca, tranca pe pod, o depășește. Taie, evident, linia continuă în vale, poliția îl trage pe dreapta, începe să se certe cu ei, să negocieze. Cât se ceartă cu ei, apare și coborând și în timp ce trece pe lângă echipajul de poliție rotieră. Șefu, pot să mă duc și eu acasă, că am trecut deja de patru ori și a obosit calul. <laughs> Înțelegi, măi? <laughs> 751 mulțumim pentru spăgile de care ne-ați vorbit în această dimineață. Da, mulțumim <laughs> pentru șpăci, mulțumim <laughs> pentru povești. <laughs> <laughs> Bine așa.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 Hei, hai să-ți dau un punct!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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Mami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 Pe 15 și 16 noiembrie Cumperi telemea de vacă de Maramureș La 10,90 lei kilogramul Și primești câte un pliculesc cu troli Pentru fiecare kilogram cumpărat În plus, ai ulei de floarea soarelui Un litru la 3,29 lei Și portocale la 2,79 lei kilogramul Carrefour Pentru o viață mai bună Unchiule, ce mă bucur să te revăd Păi și bastonul? Bastonul? He he he, de când folosesc Supramax articulați acut Nu mai am nevoie de el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 România în direct Alege să înfrunți adevărul Nu trebuie să ne depărtăm nici de America Și nici de NATO Dar nici să ne bazăm pe Europa Fiindcă Europa din ce se vede acum Este într-un început de destrămare Părerea mea Așa pare, da, nu e părerea multora Numai azi noastră România în direct Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi La unul și un sfert, La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe EuropaFM.ro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 Ioana Brustor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de rece, astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime între minus 1 și 8 grade, în regiunile sudice și estice, mai ales în prima parte a zilei, izolat va fulgui și trecătorul va fi burniță la munte, tot izolat va mânince slab. Anemea anunță și pentru București o zi rece cu norări în prima, zi, în prima parte a zilei, când vor fi condiții de fulguială sau trecător burniță. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius. Pericol de explozie a noapte pe drumul european 581 în zona localității Valea Grecului din județul Vaslui, o cisternă încărcată cu aproape 20 de tone de GPL, înmatriculată în Republica Moldova s-a răsturnat la locul producerii accidentului, au intervenit pompieri de la secția Huș cu două autospeciale pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. La această oră, autoritățile transferă încărcătura într-o altă cisternă, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Petru Iftene. Începând cu ora 5, au fost inițiate procedurile de transvazare a combustibilului din cisterna răsturnată în altă cisternă, sosită din Republica Moldova. Urmează să ajungă la fața locului o macara de mare tonaj pentru a se putea repune pe roț cisterna. Având în vedere că nu au existat scurgeri din cisternă, nu au fost un pericol real de explozie, dar s-au luat toate măsurile de către colegii mei la fața locului pentru a preveni un astfel de spate de urgență. În acest moment, pe drumul european 581, în zona localității Valea Grecului, se circulă pe un fir alternativ. Este închetă la unul dintre cele mai bune licee din Brăila după ce un elev a fost găsit în coma alcoolică la școală. Adolescentul de 16 ani a fost găsit în toaleta liceului, a fost dus la Spitalul de urgență din Brăila și stabilizat. Conducerea liceului Nicolae Bălcescu trebuie să stabilească unde s-a îmbătat elevul atâta vreme cât la școală a venit în stare bună și nu a ieșit din liceu niciun moment. Băiatul va avea cel mai probabil nota scăzută raportare. Dosarul Grădinița Groazei a fost înlocuit judecătorul care se ocupa de cazul copiilor agresați la Grădinița Micul Regat din Constanța. Este o victorie a părinților care au cerut de mai multe ori ca dosarul să fie preluat de un alt magistrat. Aceștia îi reproșează judecătorului Bogdan Arhip că a cerut jandarmilor să-i aducă pe micuți cu mandat la audieri. Raluca Hatman nu are detalii. După trei încercări, cererea de recuzare depusă de avocații părinților a fost admisă. Judecătorul Bogdan Arhip a fost reclamat pentru că a emis de mai multe ori mandate de aducere pe numele celor cinci copii maltratați de educatoare și îngrijitoare la grădiniță, pe care intenționa să-i audieze în sala de judecată. Totodată, magistratul a fost acuzat de avocați că a refuzat să admită rapoartele experților aduse ca probe în acest dosar. De altfel, Bogdan Arhip va răspunde în fața Consiliului Superior al Magistraturii pentru că a stabilit măsuri contradictorii în ședințele de judecată privind modul în care au fost citați copiii din dosarul grădiniței Micul Regat. În acest dosar, șase persoane de la grădinița privată din Constanța sunt judecate pentru purtare abuzivă după ce i-au agresat în mai multe rânduri pe copii. Preșcolarii au fost loviți, amenințați, iar unii părinți au reclamat că celor mici li se dădea vin pentru a dormi la prânz. Relu Fenechiu își recunoaște faptele, dă mita înapoi și acceptă o pedapsă de 3 ani și 10 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Relu Fenechiu a semnat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției. În perioada 2012-2014, când era deputat, a primit de la o firmă de software 15% din valoarea unor contracte cu Ministerul Justiției și cu o firmă care produce medicamente, pentru a o sprișini în câștigarea acestor proiecte. Fenechiu ar fi primit peste 900 de euro bani pe care acum îi va returna. Fostul ministru al transporturilor se află în prezent după gratii, execută cinci ani de închisoare în dosarul transformatorul. Trimisă în judecată pentru că a primit mită mobilă este cazul vicepreședintelui Curții de apel Constanța. În schimbul obiectelor de mobilier, Nicolae Stanciu ar fi dat o sentință favorabilă unui om de afaceri. Iorguianu și ne explică. În noiembrie și decembrie 2012, Nicolae Stanciu, la acea dată președinte al Curții de Apel Constanța, acum vicepreședinte, s-ar fi înțeles cu un om de afaceri ca în schimbul unor atenții să-l ajute cu sentințe favorabile. Nicolae Stanciu a primit obiecte de mobilier în valoare de 14.800 de lei. Mobila a fost livrată direct la domiciliul magistratului înainte de Crăciun, la 21 decembrie 2012. Corpurile de mobilă au fost folosite pentru amenajarea etajului 2 al vilei deținute de magistrat. În schimb, judecătorul și-a manifestat protecția astfel, a respins o plângere formulată la adresa firmei respectivului om de afaceri care participase la o licitație pentru achiziții publice. Acum judecătorul ajunge în fața instanței și trebuie să justifice toate aceste acțiuni. Suspectat de corupție, ministrul rus al economiei a fost reținut orele trecute. Ar fi primit mită peste 2 milioane de dolari pentru a parafa o înțelegere cu o companie petrolieră, relatează Russia Today. Ria Novosti a aflat că ministrului a fost realizat un flagrant fiind prins în timp ce lua banii. Detalii despre acest subiect, dar și alte informații găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste o ora. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Selecționerul Christoph Daum nu se gândește la demisie și anunță că va continua să lucreze la dezvoltarea fotbalului românesc, așa cum i-a promis președintelui Ferefer Svan Burleanu. Antrenorul german consideră că este normal ca toată lumea să fie dezamăgită după 0-3 cu Polonia, dar mai cere puțină răbdare pentru că tricolorii pot juca mult mai bine. Fostul capitan al echipei naționale, Gică Popescu, a fost la seară la Europa FM invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero și a spus că principala problemă a jucătorilor din actuala generație este de atitudine. Termen, nu cred că există soluții prea multe pentru a retesta situația la echipa națională. Valorii că echipa noastră națională nu mai este la nivelul anilor anterior, însă nu înțeleg cum, la nivel de motivație, la nivel de spirit, să pierdem chiar și această, și această chestiune care atunci când joci pentru echipa națională trebuie să ardă tricoul național pe tine. Este lucru pe care pe mine mă deranjează cel mai mult faptul că văd atunci când intre pe teren că nu au atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când îmbraci dacă nici acest lucru nu poți să-l faci, atunci nu ai ce căuta la echipa națională. Echipa națională va juca de la ora 18 la Groz, un meci amical cu reprezentativa Rusiei. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. În dimineața asta mi-am dat seama că aș putea fi autoritate. Da, ești o autoritate? Da, m am luat iarna prin surprindere. Adică deci vrei să fii o autoritate plătită din bani publici? Normal, păi altfel ce sens ar mai avea?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 Și vinți 8 și 11 minute după 9 În întâlnind cu Cătălin Tolontan Avem lui Cătălin Tolontan Și The Motans The Motanes, Motanes. Asta Bine. după ora 9 Domne, știți cum sunt bucureșteni egoiști Dacă nu se întâmplă în București Nu interesează de nimic din toată țara Sigur că a început să ningă de ceva vreme în România Dar noi n-am avut știri cu asta Dar acum, frate, când fulguiește în București Numai despre asta vrem să vorbim Normal. Ca și astem noi, miticii numai... da, Mitici și moise Bine. Deci anins fraților, anins Și ce să vezi, autoritățile au fost luate prin Surprindere Surprize, surprize, surprize, surprize. surprize, surprize Nu, de fapt, asta e cum zici tu Ia mai zic Surprize, surprize, surprize, surprize. Ah, ce tare nu vei Este șansa ta Ce vremuri E dimineața ta, mă să refacem melodia asta. Păi să o chemăm pe Nicola să refacă. No. Da, ce frumos, bine, hai! Gata, lasă asta pe fundal cu surprize, surprize. De deci, ce doara? drumurile județene... une doara... județul? Hunedoara! <laughs> Hune doara Drumurile județene spre zonele turistice parang și Sarmisege-Tuzarege au fost acoperite de zăpada viscolită, angajații firmelor care se ocupă de întreținere și care sunt plătiți pentru asta... A fost evident așteptat să intervină. Mamă, și văd lumea la geamuri așteptând da. să intervină. Da, și bine i-au așteptat, <laughs> pentru că ei și anume n-au venit. Era pe că... zăpadă pe drumă. Da, că erau drumurile cu zăpadă, pe un să <laughs> la dezăpezire, să de Da, drumul respectiv a devenit inaccesibil. Zeci de turiști aflați în stațiune au fost nevoiți să coboare pe jos, spre Petroșani, pe un traseu înzăpezit de peste 3 km, ceea ce, sigur, noi acum... Râdem aici, că stăm la căldurică da, Dar poate fi foarte nasol Că sunt turiști, sunt oameni veniți acolo Ca să se distreze, să facă un mic la grătar. Nu știu să meargă pe drumuri să peste câte 3 km cu copii, cu familie, cu bagaje Îți dai seama săraci cu trollerele După ei <laughs> Da, hai să nu râdem. bun. Au avut nevoie săracii de sprijinul jandarmilor montani Și al salvamontiștilor România fiind o țară tropicală Unde nu ninge și nu se știe că așa. Drumarii au fost chemați în ședință la Consiliul Județean Hunedoara în urma acestui incident. La Consiliu era cald într în ședință, știi? Da. Deci Consiliul Județean care plătește dezăpezirea, în mod evident, oamenii nervoși și au chemat am de să explicați. Bă, vă plătim. De ce n-ați dezăpezit? Explicația dată de uh, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Bobora. Deci cum au explicat drumarii faptul că n-au intervenit? Citez. A existat o reținere în a reacționa? Explicația lor a fost că nu se așteptau să vină așa rapid iarna. Băi, nu o să ne facem bine niciodată, niciodată, niciodată. Imaginați-vă încă o dată, imaginați-vă da? 3 km de drum Înzăpezit, turiștii coboară Cu jandarmii montani, cu salvamontiștii Cu nebunie, mai aveau un pic strimitea Arafat, elicopterele și cheamă Pe drumari, bă, de ce vă plătim Să dezăpeziți? E noiembrie E Hunedoara, e Hunedoara Adică e e De ce n-ați intervenit? Am avut o reținere. Ce reținere? Domne, nu ne-am așteptat să vină așa repede? Auzi? Adică mai încet. Cum să fi venit mai, mai lent? Nu înțeleg. Cum Eu să cred mai... că pentru ăștia care nu s-a așteptat să vină așa repede, ar trebui organizate niște exerciții, de la cu turnuri de zăpadă prin august. Da, cu... da, Ca să obișnuiască, băi, să cu ideea. Știi știi uite ce -aș... să fulguească. Știi ce le-aș da să facă? Să dezăpezească polistiren, de la ras, cu penseta, ca în armată. Nu știți că în armată, dacă se întâmpla așa ceva, așa, asta era rezultatul. Credeți-l pe cuvântul ăsta, adică nu exagerează. Ia strânge tu zăpada cu penseta, mă. Da. -i? Sau, ia, curăță drumul cu periuța de dinți. Hai, exact. dă-i drumul să te învezi minte, să nu mai ești la dezepesi când e treaba. Da, asta a fost reacția. La reacția lor, zice vicepreședintele, reacția noastră, trebuie să recunoașteți că domnul are umor, Adică vicepreședintele Mircea Bobora. La reacția lor, reacția noastră a fost legată de avertizările meteorologice. Deci le-au dat avertizările meteo, numai că ăștia habar n-au avut ce se întâmplă. Și, mă rog, contract. Dar o reacție foarte interesantă a administratorului de la Sarmisegetusa. Administratorul sitului istoric. Un domn pe care îl cheamă Vladimir Brilinski. Uh -huh. Și care postează un text pe Facebook bun, de un patetism Rar. Și aș vrea să-i dau citire pentru că așa ceva mai rar am văzut din partea unui administrator, unui oficial, că este un oficial. Deci când a nins, omul ce a făcut? A trebuit să intervină, să-și ajute turiștii care erau prin zona respectivă. Și iată ce scrie. Aceasta este partea mai puțin frumoasă a iernii la Sarmisecetusa, regia. Natura se răzbună. Își face de cap și noi trebuie să o stăpânim. Să suportăm înjurăturile și jignirile unor turiști, să le fim sclavi și supuși, să asigurăm, fără să fie datoria noastră, accesul către capitala dacilor, să ne înghețe mâna pe drujbă până se lasă noaptea, să ne temem și să ne ferim de copacii care cad din senin, să îi îndepărtăm, să ascultăm urletul lupilor fără să ne temem, să sărim în ajutorul tuturor celor care rămân în podmoliți pentru că nu ascultă sfaturile de la barieră, să ne suflăm în pumni pentru puțină căldură, să ajungem acasă în beznă pe un drum plin de gheață și a doua zi o luăm de la capăt. E frumoasă iarna, dar cu două fețe. Ah. Nu trebuie să spun că este poet, domnul respectiv. A? E greu la Sarmisegetul. Da, vă rugăm frumos, mă, dragi turiști, puțin mai multă îngăduință față de administratorul sitului, față de oamenii care vă ajută de la, sarmis... la Sarmisegetul Saregea care vă ajută. Da, Și când auziți lupi, porniți drujba Că măcar nu se mai lupii, lupi Mie mi-a plăcut, e frumos În da, județul da, une Doara asta Dar început să frumos <laughs> Cu thriller, cu asta. Europa FM și Musli Vitalis de la ai Dr. Rătcăr Îți aduc dimineți pline de viață Din acest moment ai la dispoziție 10 minute, să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul energie urmat de răspunsul la întrebarea: tu ce faci ca să ai energie de la prima oră a dimineții? Poți câștiga un kit de mic dejun de la Mosli Vitalis, și o bicicletă cu cauciucuri de iarnă, ca să fim siguri că ai energie toată ziua. Mult succes 1769, scrie energie și răspunsul la întrebarea: tu ce faci ca să ai energie de la prima oră a dimineții? Mult succes. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. Andreea, pare, trebuie să-ți ceva. Nu să să ai o energie prea puternică și ne dăm în sala. Noi am să te trollăm. Oh, și? Nu la radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.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 Happy Flor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor Floră delicată de Happy Flor protejată Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că e o zi prea grea Joi stau rău cu energie Vineri la weekend mă gândesc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 La Digimobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphoneul ul All View X3 Soul Style sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în Mega să vezi ce am pregătit. În perioada 10-16 noiembrie ai Azuga, apă de zvor, plată 2 litri la doar 1,69 lei. Disney, băutură răcoritoare multifruct de 300 de mililitri la doar 4,15 bani, Și Fresh, suc natural portocale Mursia 1,5 litri la doar 15 lei. Mega-i măși, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Ca să-ți dau mai? Ne privim, Mihai, la Europa FM A cântat piesa asta în studio la noi Ne-a plăcut și uite-o la radio Poate facem la fel cu motani. vedem de Motans, prima dată la radio La Europa FM, în această dimineață După ora 9. Auzi, și că m-am interesat și da, În chestia asta cu slăbitul uh, <laughs> Serios <laughs> Înțeleg că dacă faci yoga Te simți mult mai bine și... Da. Nu știu, pur și simplu te gândești altfel, da. administrezi lucrurile altfel și în ceea ce privește mâncarea da. și așa azi, mai departe. Îți trebuie și pantaloni de yoga care sunt supra elastici la tine nici n-ar putea să fie <laughs> Da, eu l-aș vedea pe Zaf într-un combinizon de la, știi, cum ar fi, cum sunt combinezoane de Spider-Man, dar de yoga de data. Ai, dacă, se... ai, dacă ai unul, fă l cadou. Da, <laughs> să facem unul în formă de bulă. <laughs> Și pe zaf, stând... De ce, mai? Ar fi foarte mic. Da. Aș, fi, aș arăta ca superman ăla de la Madrid. Nu mai ți minte? Da, da. Era spider -Man, spider man de la Spider-Man, pardon. Era un Spider-Man obez în veșmânt, mă rog, într-un combinezon lipicios de ăsta. În fine, dar pentru tine cred că ar merge Boga, nu yoga. Boga, nu boga. E yoga. Nu, Boga. E e boga? Un... boga este un stil nou de yoga. A fost... E inventat în Germania. Vă spun că m-am documentat. Este... Yoga cu bere. De aia. Deci bere și yoga. Bă, nu vorbesc... Po bune, po bune. Adică un, un yogin din Germania propune asta. cu particip... Adică yoginii care vin să facă yoga pot să vină cu bere Și pot, zice descrierea originală, că pot să folosească sticlele în oricum doresc. Ceea ce mă duce la tot soiul de Imagini, amintindu-mi de misa și bivolarul și a, nu, cum să nu, ei. Da, asta cu berea eu, eu <laughs> Zav cre... panicat. No, să schimbăm subiectul, eu nu cred că am nimic. descoperit o fiecare din dintre da. noi mai de mult. Berea? Da, da partea nu. Nu. cu berea. Partea cu yoga merge da. prost. Asta cu berea, deci măcar jumătate mm. din bogă știm <laughs> exact. să facem. Da. Um, domnul ăsta spune că a întâlnit o grămadă de oameni care l-au felicitat pentru ideea lui și mă rog, unii dintre cei care au încercat boga spun că e foarte distractiv cel puțin la început, dar după a doua sau a treia ciclă devine destul de confuz și dificil părerea mea, întrebarea e de dar cine mai este să numere? cine mai este să numere sticlele când faci un lotus de bună calitate? Pur și simplu, e mai da. dificil. un lotus cu hamei <laughs> un, lot, un lotus da. un lotus cu hamei bine dar ar merge, cred, și cu antrenamentele de la steaua Să facă astea cu boga Că Tamaș ar fi primul. N-ar mai lipsi la nimic. Profesorul respectiv care oferă cursul la de... cred că ar face, scuze-mă, voga. Da. Voga. Șprițova. <laughs> Profesorul ăsta spune că după ce experimentează, mulți dintre participanți devin mai preocupați de practicat yoga. Logic. Dar eu înțeleg, e de la deshidratare. Întotdeauna când faci sport, te deshidratezi și ai nevoie de... Da da da, da, da, da, da. Practica aceasta a câștigat rapidă percepția rândul tinerilor. însă unii specialiști nu sunt de acord, spun că alcoolul afectează percepția, împiedică controlul muscular, echilibru și rezistența. Și ce dacă? <laughs> <laughs> și ce <De> dacă? Să <laughs> Nu uitați de Smart view ul pe care îl oferim peste doar câteva minute. Încep în scrierile acum la 1769 SMS cu tarif normal. Scrieți SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și veți ajunge în direct. Avem cu adevărat sau fals, avem o problemă, dar o rezolvăm noi până la urmă. Vă alegeți un domeniu și așa mai departe. 1769 SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Scrieți toate aceste lucruri într-un SMS și trimiteți SMS-ul la 1769 Senoa. Europa FM și Musli Vitalis de la Dr. Rødker te invită la concurs. Dacă ai trimis SMS mai devreme cu textul Energie, urmat de răspunsul la întrebarea tu ce faci ca să ai energie de la prima oră a dimineții, e momentul să afli dacă ai câștigat. Mergem în Buzău, Cătălinie, de acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu fiecare dimineață mi-o încep cu Musli Vitalis și cu un frec de portocale Hai, și nu tu... mai eu mă -i și așa că zic, dar îi energizat și pe copila mei. Nu pleacă la școală până nu consumă cereale cu freci de portocale. Am înțeles. Asta în fiecare dimineață, zici? Aproape în fiecare Aproape dimineață. Aproape în fiecare dimineață. Bine. Și dai și drumul la radio, adică și asta face parte din. O, fără Europa Europe FM. Nici nu plecăm de acasă. Din antrenament. Și mașina. Bine, cătălina ai câștigat un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să ai dimineți pline de viață. Vă așteptăm și mâine la concurs și foarte important, participa pas la concursul Dr. Rutger și pe pagina de Facebook Europa FM în fiecare zi pentru a câștiga kituri de mic dejun de la Musli Vitalis. 6.9, SMS cu tarif normal, fieți smart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct la concursul uh, vostru preferat, alegeți să fii smart. Vlad vorbește acum despre el la radio. Cel mai tânăr milionar din România, are 22 de ani și 22 de milioane de urici. Uite, n-am greșit la bani, am greșit la tânăr. Da. Cât ani ai? <laughs> Câte milioane de eurici ai? Câte uh. milioane de urici ai la vârsta ta? Zici deci, fiți preate, puții, deci 22, 22 de ani. Cine poate să creadă așa de ceva? <laughs> cine? Da. Își dai, cheamă... dai seama că el își dorește să crească în vârsta acum, ca da, să domnul mărească și milioanele. Și, da, și să rămână prieten cu exact cine trebuie. Domnul Cristescu, tânărul Domn Cristescu, 22 de ani, avere de estimată la 22 de milioane de euro, potrivit ediției din acest an a topului 300 cei mai bogați români, realizat de Capital, care îl clasează pe tânăr abia pe locul 279. Din ce și-a făcut bănuții domnul Cristescu? lui. Da. Este acționarul majoritar al unei firme care are obiect de activitate, activități generale de curățenie interioare a clădirilor. Și a o clădire mare. Da, deci cum ar fi ai o firmă și o angajez pe Georgie, colega noastră, fără de care radio da. n-ar mai fi ce este el, și din Georgie și mopul ei câștigi 22 de milioane de euro. Asta Cam este treaba asta. Fă, da. Unde a câștigat domnul respectiv contract? În 2014, citesc din adevărul, firma a stârnit câteva controverse în presă fiind asociată cu numele lui Liviu Dragnea și a câștigat un contract de 9 milioane de euro cu Metrorex ah, pentru servicii de curățenie în timp de 4 ani. Nu a găsit o clădire, a găsit mai multe. Da, deci cum faci? Ești faci o firmă, ai 22 de ani, nu știi pe nimeni. Ești tânăr, nici student, nici n-ai terminat facultatea. Hai să-mi fac și eu o firmă. Ce știu să fac? Știu să șterg praful. Îmi fac o firmă de ștergș praful și mi-a trebui și mie un contract să șterg și eu praful undeva, să spăl pe jos. Unde fac asta? Păi la Metrorex. 9 milioane de euro europeană. Ce zici? Băi, ce bine că mi-am făcut firmă. Ce, ce idee grozavă am avut, bă, că n-am mai făcut nimeni firmă de curățenie la Metrorex 9 milioane de euro european. Câte firme se vor înființa începând de azi, da. Mă ascultând știrea asta la radio. Asta e, firme, firme, Bravo. firme. Felicitări tânărului milionar Vlad Alexandru Cristescu. Părerea mea este că adevărații bogați dau banii ăștia 22 de milioane de euro doar ca să nu apară cu numele lor în topul bogaților în care apare tânărul Vlad Cristes. Esteți cu 22 de milioane de euro ca a câștiga și el. Haha! <laughs> este deci tot! Cu vremele 3 și 4. Sunt 2 milioane de euro! <laughs> Dua Lipa 46 de minute Vine Cătălin Tolontan după nu ora 9 Eu nu înțeleg de ce îi spui dualipa și nu îi spui Lipa Lipa <laughs> Ia ale... spune Lipa Lipa, dar e departe Nu e Lipa Lipa Nu e dualipa de fapt Dualipa. Da uh... Drăguță <laughs> Lipa, ce să zic <laughs> ce să... Alege să fii smart Alege, da mergem. mergem Nici nu o să vă vină să credeți unde mergem astăzi În drumul taberei No, e okay, departe. E mai aproape targoviște de noi. Mihaela, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine ai venit, ce faci? La muncă. Aaaa, ce mișto! la tine ninge? Momentan nu. Momentan, nu. Vezi? Mai Vezi? Uite, unde să nu ninge, exact cum mi s-a întâmplat mie dimineața. <laughs> Mihaela, poți să îți alegi unul din cele trei domenii pe care le propunem în această dimineață? Ai timp să te gândești la asta, bine de tot. După care noi o să facem o afirmație. toți să ne răspunzi în 8 secunde cu adevărat sau fals, da? Da. Bine, fii atentă. Un domeniu astăzi este zoologie. Cu animale. Da, zoologie. Zoologie cu Toate animale. Toate simple astăzi la tine. Nu știu că s-ar imerit. Al doilea este sport. Da. Boga. Aia, yoga Şi cu Și al treilea da. este capitale. Ce să faci? Ce sport, mame capitale mame. Sau zoologie. Ce să alegem N-am mai găsit mm. matematica azi Ia uite mă S-a da, da, terminat matematica Sport? Da, sport Cum e posibil să lui sport? Calabac, e cel mai simplu <răși> E singură, no, da? Da, da? Mergem pe sport, bine, gata Ne oprim aici, sport Nu mai facem nicio modificare Te ajută cineva? Nu E singură? Uh, sunt în birou lor, singură Nu ești maritan, Asta vreau să spune că nu e singură Toată lumea <laughs> e în <birou. laughs> Bine, Mihaela Afirmația din sport, da? Adevărat sau fals? Ai 8 secunde ca să răspunzi, bine? Da Într-un triunghi dreptunghic nu e asta? Nu mă... Bine. Ce treabă are între dreptunghi cu sportul? mi A era sportul tău preferat? Asta... Mă râneam întotdeauna. <laughs> era unghiu ascuțit. <laughs> Mihaela, o echipă de volei este alcătuită din cinci jucători. Bă, Toal. Toal! Adevărat, adevărat. O să l în calcul ultimul răspuns. Adevărat. Adevărat, am viat. Adevărat. Ce-i, ce Mihai? Aștept să-ți dau -a. a, nu e sigură, nu? Ce ți rămâne? Parei foarte sigură. Deci eu am zis, o echipă de volei este alcătuită din 5 jucători. Și Mihaila a spus, adevărat. adevărat. Luca? Da. Dar de ce te-ai răzgândit? Nu știu. Ei vezi... Vlad ai jucat vreodată? Da. Am încercat, dar nu... Nu pe bune. Nu nu singur, dar era singur în echipă. <laughs> da. Uneori erau 5. uneori 6. Șase... La Ișac. <laughs> Cu scopii erau prin curte. Da, da, mai erau pe acolo. Dar la modul 4, profesionist era... n-ai încercat, nu? Era complicat că jucam pe asfalt și era greu de plonjat. <laughs> Am înțeles. Bine, tu ai spus adevărat, 5 jucători. Mihaila. Da, erau 6. Hmm. Ce face Mihaela? Să știi că nici eu n-am știut, îi făceam lui Luca Câți mă, cinci? Și Luca făcea nu Dar, Dar câți mă, șapte? șapte? Bine prima dată, te-ai răzgândit Da, asta e of, of, of, ne pare rău Hai înapoi la lucru Da, <laughs> <-am prea> la, <laughs> la, la, muncă. la muncă Mulțumim Mihaela Mulțumim Mihaela, mulțumim celor care ne-au uh, trimis SMS-uri în această dimineață și au ales să participe la jocul nostru Arena lui Cătălin Tolontan după ora 9 și întâlnirea cu The Motans, un proiect interesant care vine din Republica Moldova. Ne întâlnim cu The Motans după Arena lui Cătălin Tolontan, după 9. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pregătim Medium Rare.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 și uite ce-am primit! Felicitări! Ai câștigat o albinuță Propolis C? Numărul tău a fost înscris automat pentru extragerea finală, când vei avea șansa să câștigi una dintre cele 9 tablete iPad. Propolis C îți stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate. Super! Am să particip și eu! Propolis C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bine ați venit la creditul pe repede înainte! Comanda, vă rog! <coughs> ah, Scuzați-mă, ați pisem.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 este Black Friday la Franco. Ai reduceri pe banderul antă până la 80%. Olviu pe 6 Light este 369,99 lei cu reducere de 230 de lei. Franco! Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Da, nu crezi că s-ar potrivi în camera pentru copii. Yes, yes, yes, Când toți-i fac planuri, unul câștigă. La Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fii câștigatorul unui smart TV. Sporting!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 Ioana Brustul capitan, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de rece astăzi, în cea mai mare parte a țării, cu maxime între minus 1 și 8 grade în sud și est. Mai ales în prima parte a zilei, izolat va fulgui și trecător va fi burniță la munte. Tot izolat va mai nince slab. Vântul va sufla mai tare în jumătatea de sud a Moldovei, în Brăgan și Dobrogea. Cerul este noros și nince slab la această oră în București, unde maxima nu trece de 5-6 grade Celsius. Ninge locală la această oră în Moldova și izolat în Transilvania, Muntenia și în zona Carpaților meridionali. Șoferii trebuie să fie atenți din cauza poleiului. Atrag atenția agenții de la poliția rutieră. Deja s-a format polei pe două drumuri din județul Neamț, a declarat Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Poliției Române sfătuiește conducători auto care se deplasează pe drumul național 15D, Piatra Neamț-Roman și drumul județean 208G, în județul Neamț, să manifeste prudență sporită la volan și să adapteze viteza la condițiile meteo întrucât pe ambele atere există porțiuni cu polei. Drumul reacționează pentru înlăturarea pericolului. Amintim participanților la trafic faptul că, potrivit legislației rutiere, pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau poleia, învelopele de iarnă sunt obligatorii. Traficul este îngreunat la această oră la intrarea în orașul Huși, în județul Vazlui, unde o cisternă încărcată cu gepele s-a răsturnat as noapte, Circulația rutieră pe drumul european 581 între Vama, Albița și Huși se desfășoară pe un fir alternativ. Reuniți la Bruxelles, șefii diplomațiilor din Uniunea Europeană au convenit că se impune consolidarea sistemului comunitar de apărare. Strategia de politică externă a președintelui ales în Statele Unite a strânit preocupare pe bătrânul continent. Donald Trump a avertizat că America nu va mai sprijini aliații care nu contribuie corespunzător la bugetul NATO. Ștefan Neuntă ne explică. Proiectul permite pentru prima dată trimiterea unor forțe rapide în afara teritoriului comunitar. Forțele pentru stabilizarea situațiilor de criză pot interveni înainte ca astfel de misiuni să fie preluate de forțele de menținere a păcii ale ONU. Demersul consolidează voința europenilor de a fi independenți de deciziile Statelor Unite, promotorii fiind reprezentanții Franței și Germaniei, alături de șefa diplomației europene, Federica Mogherini. Ea a declarat că guvernele europene sprijină utilizarea unor grupuri de luptă cu efective de 1.500 de militari, operaționale încă din 2007, dar care nu au fost trimise în misiuni. Planul ar urma să fie semnat în decembrie, iar detaliile financiare vor fi probabil discutate anul viitor. Propunerile referitoare la un stat major european au fost trecute în plan secund, iar accentul se pune pe misiunile civile. Decizia europenilor vine după comentariile lui Donald Trump din timpul campaniei electorale. El a criticat nivelul redus al cheltuielilor militare al unora din membrii europene NATO și a declarat că Statele Unite nu vor mai sprijini aliații care nu contribuie corespunzător la bugetul alianței. Pentru prima dată de la câștigarea alegerilor, Donald Trump a discutat la telefon cu președintele rus. Cei doi au căzut de acord asupra unei cooperări constructive, mai ales împotriva terorismului și a extremismului, după cum a informat Kremlinul. Președintele ales american și cel rus vor încerca să se întâlnească față în față cât mai curând. Donald Trump a invocat în campania electorală o resetare a relațiilor dintre Washington și Moscova, relații menționate în ultimii ani de conflicte, precum cele din Siria și Ucraina. Între timp, aflat la finalul mandatului, Barack Obama face ultima sa călătorie în Europa ca lider al Casei Albe, se va opri mai întâi la Atena astăzi, unde va discuta atât cu premierul cât și cu președintele Greciei despre datoriile statului Elen. Președintele Statelor Unite va merge și la Berlin. O ascultăm pe Florentina Mihaiță. Adunările publice în centrul Atenei au fost interzise în ziua vizitei președintelui american Barack Obama. Cu toate acestea, grupări anarhiste și de stânga au programat marșuri de protest în capitala Greciei. Pe străzi vor 4-3 de polițiști. În luna iulie, premierul grec Alexis Tsipras l-a sunat pe președintele american Barack Obama pentru a-i cere sprijinul în negocierile cu creditorii internaționali. Alexis Tsipras i-a spus că Grecia are nevoie urgent de un împrumut. Liderul american i-a transmis atunci că Statele Unite doresc menținerea Greciei în zona euro și speră într-un rezultat favorabil în negocierile cu creditorii. Barack Obama va discuta atât cu premierul, cât și cu președintele Greciei. Va în Atena iar a doua zi, după ce va vizita Acropola din capitala Greciei, va pleca spre Berlin. Aici se va întâlni cu cancelarul Angela Merkel, iar vineri tot în Germania va discuta posibil despre Brexit cu președintele Franței François Hollande, cu premierul Spaniei Mariano Rajoy, cu premierul italian Matteo Renzi și cu prim-ministrul Marii Britanii Theresa May. Vineri seara președintele în exercițiu al Statelor Unite va pleca spre Peru, unde va participa la Summitul Asia Pacific. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, Știrile Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Andy Murray a câștigat destul de lejer primul meci jucat la turneul campionilor, 6-3, 6-2 cu Marin Cilici. Proaspătul lider mondial a ajuns la 22 de victorii consecutive. El nu a triumfat niciodată la turneul campionilor, la care a participat de 7 ori, iar în ultimii doi ani nu a depășit faza grupelor. Acum el trebuie să ajungă mai sus decât Novak Djokovic în competiția de la Londra pentru a încheia anul pe primul loc în clasamentul ATP. Să mai spunem că în celălalt meci din grupa chei și Corila a învins pe Stan Vavring, scor 6-2-6-3. Elvețianul a comis numai puțin de 31 de greșeli neforțate. Astăzi sunt programate meciurile din etapa a doua a grupei B. Gelmonfis Dominic Tiem de la ora 16 și Novak Djokovic Miloș Raonici, de la ora 22. The Motans la Europa FM, live din garajul Europa FM în deșteptarea și arena la lui Cătălin Tolontan în câteva momente. fresh winter Europa I'm so lonely broken angel I'm so lonely Man sit down Și 9 minute ascultați Europa FM, Cătălin Tolontan este în studio cu noi. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Despre ce? Despre una, despre alta. Despre una, despre alta, da. Cetățenii Statelor Unite au luat un troll de pe Twitter și l-au pus în funcție de președinte da. al țărilor. Da. Eu, ca ziarist, pot să spun asta, pentru că nu trebuie să... Am, nu trebuie să păstrez o liniște... Nu trebuie diplomată. să argumentezi. <laughs> nu, pot argumenta și chiar vreau să fac. Nu, am, ceea ce am spus, că o pot rosti ca jurnalist pentru că nu trebuie să păstrez o niște diplomată uh, care e obligația până la urma guvernelor, a partenerilor, a guvernului României și așa mai departe. Nu, eu ca jurnalist pot să spun că e un pericol, după părerea mea pentru fiecare dintre noi, faptul că a ajuns președintele Statelor Unite un om care și-a construit campania pe rasism, pe sexism, pe intoleranță și pe misoginism. Și pentru noi, cred eu, românii pericolului cu atât mai mare, cu tot cum suntem predispuși să nu respectăm regulile și să înțelegem ce vrem și să luăm cât vrem din, de pildă din respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile și minorităților. Să considerăm asta un moft. Am văzut că în România, în ultimele zile, s-a extins acest discurs pe ideea că victoria lui Trump este, până la urmă, o reacție sănătoasă a societății, împotriva potriva politice care iată, a ajuns mult prea departe și în America și în, în România. Și aș da un mic exemplu înainte de a ajunge la știrea zilei. De cum să spun, de un mic curs, practic pentru mine, nu, nu, nu țin cursuri dimănuit, dar pentru mine personal. De ce poți să spui? De ce nu poți să spui, de exemplu, unei femei cu care lucrezi. Fă tot ce poți ca să iei acest contract, ca să se închidă acest contract, să-l obții. Fă uh -huh. tot ce vrei tu, inclusiv culcă-te cu el dacă vrei. Nu faceți, nu fă, ca fă e urât. Da. <laughs> uh, oamenii înțeleg mai repede așa dacă se pun în, în, în pielea personajului. Deci Oamenii care ne ascultă acum să gândească cum ar fi să să ofere acest sfat tot ce știi tu, tot ce poți, fă-i dulci, du-te, uh -huh. bea o cafea cu el, culcă-te cu el, nu mai obține acest contract pentru că este vital pentru compania noastră. De ce dacă spui une. De ce? Pentru că există tendința să spui, bine, domnule, de ce se supără femeile și bărbatul unui bărbat poți să-i spui chestia asta? Că poți să-i spui unui bărbat prietut din lume și în România, fă orice ca să obții acest contract. El nu se simte jignit dacă îi spui să facă orice. E diferența fundamentală pe care, la care noi toți ar trebui să ne gândim când, când când suntem tentați să trecem cu, cu, cu buretele peste povestea asta, este următoarea. Cum se simte o femeie și cum se simte un bărbat când aude așa ceva? Pentru că asta e de fapt și definiția grupurilor vulnerabile. În ce măsură o femeie când aude asta, vibrează negativ pentru că nu doar, nu doar că vibrează istoric, nu doar că știe că lucrurile astea se întâmplau, nu doar că se simte afectată pentru că de-a lungul a multor ani lucrurile astea se întâmplau și exista o hărțuire sexuală la adresa femeilor și pentru că ele se întâmplă și, și în prezent în România cu atât mai mult față de, de țările civilizate asta înseamnă până la urmă să aperi uh, un grup vulnerabil și să încerci să ții cont de ceea ce spui când că ceea ce spui tu îl deranjează pe, pe omul din, uh, din fața ta Astea sunt lucrurile peste care cred că n-ar trebui să trecem odată cu alegerea lui Donald Trump ca președinte la Statelor Unite. Și astea sunt lucrurile pentru care ar trebui să luptăm în continuare să, să, să le susținem. Pentru că e o chestiune până la urmă de, de, de principiu. După părerea, după părerea mea, nimeni nu neagă dreptul americanilor să aleagă pe cine vori. Și au ales. Au vorbit, așa cum spun americanii. Poporul au vorbit, uh -huh. de acum înainte se vor întâmpla celelalte lucruri. Însă, cred că e Timpul, mai mult decât a fost vreodată, să, să ne ridicăm și să spunem ceea ce credem și să luptăm pentru niște principii, chiar dacă unul la li se par, apropo de ceea ce, de, de exemplu, pe care am încercat să-l schiziziz mai devreme, nu cu mult succes, uh, niște, niște mofturi. Și așa ajunge la știrea zilei în România, apropo de principii. Astăzi, uh, era să zic toată lumea așteaptă, nu așteaptă nimeni, de fapt. <laughs> Dar președintele Iohannis se va, uh, va anunța dacă va trece, uh, va, dacă va. Uh, Parafasa nu, legea celor 102 taxe retrase pe care uh, Liviu Dragnea și PSD-ul -au, uh, au, a căror retragere a fost votată în Parlamentul uh, României. Da. Președintele a spus săptămâna trecută uh, următorul lucru. Nu e o chestiune. Legea asta, care uh, include foarte multe lucruri bune, adică niște taxe despre care toată lumea a spus că trebuie să retrase, include cel puțin două sau cel puțin o taxă care n-ar trebui, după părerea multor oameni din România, Retrasă, și anume taxa Radio TV, pe care acum o plătesc oamenii și pe care în propunerea psd -a și a lui Rilf Dragnea, urmează să o plătească guvernul da. în numele cetățenilor. Da, e una dintre cele mai urâte taxe din România, dar exact. este o chestie de principiu aici și Exact sunt de acord cu tine. Perfect. Vlad a spus exact ceea ce simțiți acum. Și nici măcar nu e mare. Și dumneavoastră, e, exact. e pur și o Oamenii de nu vor fi de acord cu ceea ce... Uh, Punem noi cât e? 4 lei pe... Cât e? La TV și 2 ceva la RAG. Da, exact. 4 lei. Adică... 6 lei cu totul, cam așa. Costă, Cât costă un pachet de țigări și cât mai costă eu mm -hmm. un pachet de țigări? 15 lei, cât costă? 17. 17 lei, așa mult? Bun. Deci sunt... Oamenii dau 17 lei pe zi pentru... Sau mai mult pe țigări, dar sunt... Bun, dar oamenii care ne, ascult, exact, ne ascultă acum spun da, de ce? Că nu mai vrem să dăm taxa asta, da. nu mai vrem să dăm acești bani, practic, să plătim taxa. Da. La urmă urmei, de ce să facem asta dacă guvernul oricum și acolo sunt oricum banii noștri, deci nu contează dacă vin din, din ce buzunar mm -hmm. sunt plătiți acești bani. Da, problema nu e cu principiul, ci cu pervertirea principiului. Exact. scuză mă că te-am intervenit. Da, gata, asta voiam să spun apropo de taxa asta. Pentru că uh, și mie mi se pare un test foarte important pentru președintele Iohannis, mai ales în vremurile astea tulburi, în care toată lumea spune, domne, nu contează principiul, important să fie pragmatic, instrumental, să-ți rezolvi uh, scopul. Pentru că el ca președinte va pierde orice ar face. Da, așa e. Altfel spus, PSD a câștigat oricum. Asta dacă este... președintele dă drumul legii, ei se vor uh, vor arăta oamenilor că au tăiat taxele, dacă nu dă drumul legii și nu, uh, nu o semnează și o întoarce în Parlament, PSD oricum își va atinge scopul pentru că va spune, noi am vrut, de ea. Da. Și înaintea înainte unor alegeri atât de importante să stai pe principiile tale, să le, să, le, să le ții în continuare în picioare, mi se pare un test foarte important pentru, pentru un om politic. Pentru că oamenii politici și mai ales președintele României sau președintele unei țări nu fac numai ce dă bine sau ceea ce știu ei că le-ar aduce un câștig. Uh -huh. Fac sau ar trebui să facă de foarte multe ori ceea ce știu că e corect, ceea ce știu că e drept, ceea ce știu că slujește de fapt în, pe termen lung unor, uh, unor principii. De asta pentru mine este foarte important gestul președintelui de astăzi. Uh, Sigur, TVR și RRA, apropo, în, ca să înțeleagă oamenii încă o dată, Radio România cheltuiește în fiecare an vreo 60 și ceva de milioane de, de euro. Asta înseamnă de vreo 3 ori cât cheltuiesc toate radiourile din România. Da. Toate, nu Europa FM, toate radiourile, celelalte puse la un loc, de 3 ori. Nu <laughs> că, cred că v -a v -a imagina cum ar arăta un radio comercial care să aibă bugetul ăsta Bun, în România și oriunde în lume. Da, ok, bun, sigur, sunt alte așteptări și alte cerințe de la Radio Național, care nu este doar un post de radio, e o organizație foarte mare, dar și eu cred că e un buget. Deci, oamenii evident că s-au săturat. Evident că, uh... Cred că mai puțin în cazul radioului, cât în cazul, și în cazul televiziunii și în cazul radioului s-au săturat. Nu înțeleg de ce ar mai trebui plătite acești uh, coloși. Însă, mesajul pe care noi am încercat să-l dăm în această perioadă, noi însemnând vocile din presă, ca să spun așa, este chiar dacă v-ați principiul normal este ca aceste posturi să existe, fie și pentru că e nevoie de un non-partizan și de un echilibru pe care societatea ar trebui să și-l conserve. Ele nu funcționează acum cum ar trebui să funcționeze, asta este clar, da? Însă ele pot funcționa și e nevoie de, de ele într-o țară uh, democratică, mai ales în condițiile, și am închis încercând să mă întorc de unde am plecat, în care, până și în Statele Unite, cetățenii au ajuns să-și aleagă, să-și selecționeze uh, uh, președintele de pe, uh, de pe internet. Dacă pot să-mi și o părere în rubrica ta, <laughs> cum fac întotdeauna, <laughs> deși nu șer voie, părerea mea este că, în condițiile de degradare teribilă prin care trece presa, în general, în perioada asta, uh, determinate de uh, economic. Și de influența politicului, deci în aceste condiții, posturile publice de televiziune și radio, și în general, presa făcută din postura de uh, serviciu public reprezintă ultima șansă serioasă pentru o democrație de a fi de a avea o presă sănătoasă. Asta e. Și din păcate, în România, uh, presa, mă rog, postul public de radio și televiziune este supusă politicului atât de mult. Încă nu își îndeplinește rolul fundamental. O exact. să fie exact. în serviciu public. Exact. Da? Și aș mai spune anu, doar la, taxa, taxa plătită de, de națiune pentru serviciile astea reprezintă, cum să spun, ultimul argument că avem dreptul la o presă de calitate. Și la o informație asta. obiectivă. Da. Și, da? Ultimul exact. argument. Corect. Când și asta o să dispare și o să fie e, asta ale guvernului, s-a terminat. Corect. Nu mai avem niciun argument. Asta se poate întâmpla asta în funcție de ce decide președintele. Asta nu înseamnă că dacă va decide să respingă legea Parlamentul, noul Parlament, nu, nu va face la fel. Vom vedea da, lucrul asta. Da. Dacă asta e voința cetățenilor României, cu asta ne vom alege. Însă, e important ce face președintele și pentru că este evident că e decizie imposibilă, practic, da. pentru el de și ajunge pe masa președintelui, că am văzut Cineva este la PSD frumoasă. este un foarte bun jucător de șah electoral Bun, ok Și sigur are atacuri de foarte acord. cinice, dar ofensivele sunt foarte bune Dar până la urmă Asta este jobul unui președinte. Da. O hârtie care ajunge pe masa președintelui este o decizie imposibilă pentru că alt dacă ar fost posibil ar fi hotărât cineva, ar fi semnat pe ea până să ajungă pe masa da, exact. președintelui. Da. Exact, cam asta da. e definiția deciziilor pe care le ia în fiecare zi un președinte. Da. Vom vedea astăzi ce fel de președinte avem din perspectiva principiilor după părerea mea. Vă Mulțum mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult Cătălin Tolontan. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Azi este cea mai fresh zi Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi Profită de prospețimea zilei de azi Kaufland are pentru tine oferte fresh 20% reducere la toate produsele feliate brand Cristin Și 15% reducere la toată gama de produse Boromir Kaufland, trăiește fresh Bine ați venit la creditul pe repede înainte? Comanda vă rog!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 acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Cu o tradiție de peste un sfert de secol în producția de încălțăminte, fabrica Denis deschide încă două magazine Anacori în București. Pe 10 noiembrie în afi Palace Scotroceni, iar pe 15 noiembrie în Park Lake Shopping Center. Vino în magazinele Anacori și vei găsi calitate, stil și rafinament. La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul X3 Soul Style sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude.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 Preună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în Mega să vezi ce ți-am pregătit! În perioada 10-16 noiembrie ai San Benedetto apă plată 1,5 litri la doar 2,49. Vita suc fără zahăr, morcov, piercici și măr 1 litru la doar 7,89. Alndusler suc carbocazos 1,5 litri la doar 7,49. Și Santal suportocare portocale sau mere 100% 1 litru la doar 8,49. Mega imagi de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale!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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vești ce ți-am pregătit. În perioada 10-23 noiembrie ai Hochland, triunghiuri de prânză topită cu smântână 140 de grame la doar 4,24 lei. Popcorn Microun de diverse sortimente 80 de grame la doar 1,49 lei. Și Măgura, prăjitură diverse sortimente 35 de grame la doar 89 de bani. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Yeah. <laughs> acceptarea la Europa FM. Suntem în garajul Europa FM, locul unde s-au petrecut o mulțime de lucruri. Încerc să mi aduc aminte care sunt artiștii moldoveni pe care am găzduit ultima ora aici. Cred că nu mă pot gândi decât la Nicoleta Nucă, dar știu că au trecut și zdob și zdub. Așa, dacă, -aduc, dacă încerc să dau filmul înapoi și uh, să rememorez care e primul artist moldovean pe care l-am auzit vreodată, cred că mă gândesc la Anastasia Lazariuc. Dar ea n-a fost aici. Însă, zilele trecute am descoperit uh, pe internet și nu numai uh, o melodie foarte frumoasă despre care am vorbit, cred că am uitat să vă spun lucrul ăsta, cu domnul Țache, cu Andrei Paleo. Bună dimineața, Andrei! Binața bună tuturor! Știi că am descoperit împreună piesa asta, Versus, pe internet. Adevărat și mă simt acum ca la lansările celor de la NASA știi? și sper să fie într-un ceas bun. De ce? Pentru că vin... protagonistul a venit în garaj. E adevărat și e prima dată la noi, nu? Deci ești într-un moment istoric, asta vrei să spui. Da, o să trecem în calendarul. Zi-mi în două cuvinte cum e piesa asta, Versus. Eu place foarte mult și varianta necenzurată. Ha, cred că la asta s-ar fi, la varianta necenzurată. Bine. Țachez, mulțumim că ai coborit cu noi și că ai rămas, deși te de trezi la ora 4, să vii în garajul Europa FM pentru a face cunoștință cu The Motans. Suntem și live pe Facebook pe pagina Europa FM România. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit! Bine v-am găsit! Ai ceva emoții! Da, un pic este. Dar știi că România vorbește de tine de ceva vreme și toată lumea așteaptă să vadă ce se ascunde în spatele pisicii pe care o vedem pe YouTube. Sunt încântat, mersi mult. Ce înseamnă de demotans? Demotans de motans este un concept pe care, na, mă rog, ultimii șapte ani uh, am visat doar pisici și motani înainte să mă apuc să fac muzică. Stai așa, stai, nu e întâmplător. Eu credeam că îți plac pisicile pur și simplu. Stai așa, că acum am dau seama că e mai mult decât atât. Deci tu spui că în ultimii ani, șapte ai zis, nu. ai visat numai motani și pisici. Da, numai motani și pisici. Și eu visez la pisii, în general, da. <laughs> așa. Și, deci, din momentul când am început să fac muzică, visele au dispărut. A fost ca un fel de semn. Și a fost totul așa, deci, fără nicio intenție, deci... Auză, erau vise sau erau coșmaruri? Nu erau vise. Era, era, tot era frumos. În... Da, tot era cu blană. <laughs> <laughs> și de ce e decizi să, de să le oprești? Uh, pe ele singuri s-au oprit. Presupun că a fost ca un fel de semn. Deci, gen, Denis, tu nu faci ce trebuie. Do what you want. A bucat my... de, de altceva. Yes. Bine, vrem să aflăm cine ești și de unde vii și cum te-ai apucat de muzică, însă, înainte de toate, hai să ascultăm piesa asta frumoasă, se numește Versus. The Motans sunt pentru prima dată la radio în România, la Europa FM. Multă baftă, ascultăm piesa și vrem să aflăm cât mai multe despre tine. Mersi frumos. The Motans, live din garajul Europa FM, Versus. Pentru că ierai nață, pentru că citeai Bukowski, Bradbury și wild. Pentru că nu te-ai de un tip Că-mi e neblind și avant -garde. Pentru că mi-ai părut un exemplar De blondă deștaptă, superdotată, dotată pentru că aveai caracter Mi s-a părut că vezi și tu lumea altfel N-am știut Că tu-i încluzi fericirea încep Iarăși am călcat pibec Trebuia să păzi pistoc Să-mi poate pe cuponul rec Vara cu Jimi Hendrix Doamna cu Miles Davis, La ușa mea tărun un măcar o dată să vii tu Să-ți aduc aminte cum mai ai spus de pot să sar din barcă Pentru că și la mine Sufletul început să ardă Tot nu te temi, sar Iar eu sar după tine N-am știut că poți văsli Atât de bine pentru tine E doar un lucru ordinar Un prost cu dragoste În buzunar versus. Cum pleșcat pe Lexus, pot să nu merg până la 10 sau măcar Până la 1000 N-am de când să mă ridic pentru una ca tine Presupunem că am pierdut în detnică l o o Dar totuși am căzut Și barca că nu-s Dar totuși am crezut am povești de genul știi În fantastic În cuvinte goale am din blast Am de o nicăvolosință Tu o făceai doar din obișnonință Tu o doar pentru border Prefer să-i spun acum de pau. Hey, și încă dimineață Adorm cu forța, mă trezesc cu greață Și mă întreb cine am fost Regele luni sau încă un prost Vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis La ușa mea de room service Aș măcar o dată să vii tu Tu mai distrus, femeie, nou stres, doar din interes Te parcă mai mai fi cumpărat de Te par că mai găsit în aurii Compartimentul dragos de black pentru copii Pentru tine e doar un lucru ordinar Un prost cu dragostea înbozonar verso. Vom pleci pe Lexus Pot să nu merg în la 10 sau măcar pân' la 1000 N-am de gând să mă ridic pentru una ca tine Presupunem g am pierdut în tehnicul P.O.P.S. Adi, hau Jimmy Hendrix Doamna, cum cu Miles de La uja mea dor un servis Cândva am așteptat să vii doar tu Dar acum nu Bravo, bravo, bravo, bravo! Primul live la radio cu The motans. Hai că au trecut emoții legate. Da, un pic au trecut. <laughs> vorbesc foarte așa, așa, așa. Trebuie să vorbesc mai tare, să te impui. Uite, tu dai seama în ce piața ai venit și ce muzică se face în România. Da. Da Să dai seama că să, tot ce am gândit ascultându-ți uh, uh, cum se spune uh, accentul, nu ți-e frică de faptul că lumea o să te compare cu Carlos Dreams? Nu, aici nu nimic de temut <laughs> În general eu cred că asta o să-mi uh, numai ca un lucru pozitiv și oricum avem stiluri un pic diferite lumea o să facă o delimitare după o piesă, două, trei deci lumea o să facă delimitarea și o să înțeleagă Eu cred că a fost o strategie, l-ai trimit pe Carlos cu câțiva ani înainte în România, du-te și aranjează treburile și vin și eu după aia. A venit în deschidere. Mă rog, Carlos a făcut o treabă foarte, foarte bună aici și în Moldova, la fel, nu, nu am trimis pe nimeni Așa este, Carla stăvălește Rusia acum uh, Dar lăsându-l deoparte Lăsându-l pe, lăsându pe Carla's Dreams deoparte uh, zice că n-ai făcut întotdeauna muzică Cum te-ai apucat de muzică? Făceai altceva? Ce, cu ce te ocupai? Da, deci, nu știu uh, Am lăsat o carieră de Specialist în marketing și vânzări deci, înainte... O să te vin singur acum Da, ceva de genul Mă rog, muzică o fac din suflet Am, am să o am s -o eman, să spunem așa, nu am s-o deci, În mod direct vorbind. Înainte de chestia asta, deci, practic am fost în, iarăși, am trăit în Moscova trei ani de zile, iarăși am fost acolo specialist în marketing și vânzări, după aia acasă am mai stat un an, după care am înțeles că, băi, trebuie să mă apuc de muzică. Pentru că, nu, nu e asta ce am vrut Nu e marketingul ce am vrut eu să fac în viață, de fapt Și erau și pisicile alea? Da, și erau și pisicile alea Care te încurcau Auzi, da Ce, ce marcă erau ca să ce, ce pisici erau? De toate De toate feluri De toate culorile Absolut Deci le, le visam sincer Deci mulți Nu cred Spun că Băi, Denis, Nu te credem Deci chestia asta inventată Dar E de bun, deci la fiecare a doua zi sau a trei, eu visam mutans și pisici și nu știu de, de ce Na. De ce ai spus de motans și nu de, de pisi. Pentru că e, sună la fel de surrealistic așa, la fel ca visele pe care le aveam. Gen, și sună așa un, un pic funny, un pic original, un pic mai neobișnuit. Și, na. Cum, cum îți caracterizezi piesa asta? Poate fi și tristă, poate fi și veselă. Mă refer la Versus. Tu cum o vezi? Eu o văd ca ceva foarte personal și nu am așteptat că o să aibă așa un impact. Deci nu e nici trist, nici vesel. E o, ca un fel de analiză a ce prin ce a trecut eroul principal al acestei piese. Dacă, acum lumea știe după piesa asta sigur că dacă câte te caută cineva pe YouTube O să mai găsească acolo câteva frânturi din muzica ta Dacă ar fi să cânți și altceva În dimineața asta, ce, ce ne-ai cânta? Ceva din tine, ca să te știm și altfel Să nu rămâi de motans scos o singură piesă Nu, am, să am scânt și încă o Să numești piesa tu Eu? Nu, no, piesa să-ți numești tu. Ah, okay. <laughs> Bine, hai să ascultăm The Motans. Tu am ascultat Versus. Dacă v-a plăcut, scrieți acolo pe Facebook, pe Facebookul Radio Europa FM. Suntem live din garajul Europa FM, inclusiv pe pagina de Facebook. Scrieți comentariile legate de, de piesă, de ce ați văzut și ce vedeți în această dimineață în direct din garajul Europa FM. The Motans. Tu... Lumea se-ntreabă cum Același pământ ține doi nebuni Că noi în același timp Lumea se-ntreabă dar luna nu știi, e nu ne ținem de pământ, că ne ținem de mână. În luna am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca zicând, tot ce vreau acum cu buzele să mă alăt. La pieptă te strâng, înveți să te cânți, tu ești frăna în mele Sin simt. Acolo unde șanse nu Unde chiar și zeii au căzut Acolo unde nu există loc pentru început Am să te Acolo unde valorile Au spălat toate visele Și din gând în când Doar adie de vânt Îmi mai aduce doar să și si Pentru noi doi soarele mai stă un pic Și se scaldă în zori Lumea se întreabă Cum doar mie nu îmi pasă Zorii sunt făcuți din șoaptele Și visele noastre Ai dansat cu zâmbete Ușor în viața mea mai a spus că vei fi alături Când lumea tăcea Când prima ara a plecat Dar tu mi-ai promis Mai adus în suflet focul Când luminile s-au știns Am să te aștept Acolo unde șanse nu Unde chiar și zei au căzut Acolo unde nu există loc pentru început Am să te aștept Acolo unde valurile Au zbălat toate visele Și din când în când Doar adierea de vânt Îmi mai aduce doar a și si Am te aștept acolo unde șanse nu unde chiar și au căzut, acolo unde nu există loc pentru început. Am să te aștept acolo unde valorile au spălat toate ghisele și din când în când doar adierea de vânt îmi mai aduce doar. și de motans, live în garajul Europa FM. Să știți că sunt multe mesaje pe pagina de Facebook. Lumea te salută, domnișoarele mod special. Mergi, frumos. Și uh, ai și salutări de la Hello Kitty Să știi, s-a gândit la tine în dimineața asta wow, Super, Hello Kitty <laughs> Bine, The Motans au debutat Live la radio în această dimineață La Europa FM, în garajul Europa FM Multă baftă, sper să-ți purtăm Succes și uite uh, Acum și incidentul din această dimineață The Motans s-a rupt o cordă Este știrea din garajul Europa FM Sper să fie de bun augur Ai reușit să repari chitara? Am reușit un pic să reparăm este situația Bine, succes mult și te mai așteptăm la Europa FM. Eu îți mulțumesc foarte mult. Și am savurind cu mare plăcere. De mult, ans, mulțumim. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Xakira, 9 și 51 de minute. Am avut de Mortan, iar mâine vă propun uh, ursărie maximă. Am ah, mâine o În osfie. garajul Europa FM. Treabă, treabă, treabă să nu pierdeți. Emisia de mai mâine. Nu <laughs> o pierdeți, da. Mm -hmm. Știți cine vine mâine? Damian Drăghic and Brothers. Un eveniment uh, mâin mâin de mâine impecabil, mâine dimineață. Hopai, diri, diri, da. hopai, <laughs> da, dirita. Mame, îi toți din dini, da. toată chestia asta. E toți abrecți noi la asta. O să fie foarte frumos mâine un album și un spectacol promovate de Damian Drăghici și frații lui, așa cum spune și numele. Mâine dimineață în deșteptarea e bine să nu ratați. Vine și fratele nostru Ciprian Dinu. Acum are plinul de Frate meu, Camare. <laughs>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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul AllView X3 Soul Lite sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Vrei să evadezi în weekend, dar infecția urinară -ți strică planurile? Fii activ cu URACTIV!